И така, завършвам с третата идея, продължение, афоризми за злото. Който иска да се спаси от демоните, трябва да се моли на Бога, а не на светци. Защото демоните са били богове, знаят тайни по-дълбоки от светците. Някой път го трябва, ще го обясня. Имат знания, за които светците въобще не са чували, нито пък ангелите. Демоните не са дяволи. Ако злото имаше сила, то щеше да бъде противник на Бога. Но всички такива същества имат частична сила, а цялата сила е в самия Бог. Бог е допуснал за злото, защото наистина е всемогъщ. Той го владее. Злото служи на негови цели, без да знае какво прави. Дори някой път то не знае защо прави зло. Но Бог отзад знае. Както казах, Бог няма противници, защото е един без втори. Няма втори. Злото е влияние, Бог е присъствие. Там където присъства Бог, няма зло. Злото е влияние, а Бог е силата. Злото няма живот в себе си и за това не може да бъде източник на живот. То няма реална същност и затова е нещо временно. Ако Бог влезе в злото или в дявола, както казах, те се обезличават и изчезват. Ако Бог влезе във вълка, вълка става приятел на човека. Ако Бог влезе в онази акула, за която съм говорил, акулата спасява една жена и бутва я е на брега. Тя става мека, Бог може да я направи памук и пеперуда, каквото си иска. Защото абсолютно всичко е негови инструменти. Ако влезе в акулата, тя става безопасна. Христос дойде да ни спаси от тези заключени тела в материята. Защото който е познал Бога, става свободен дух. Божественото знание е твоето освобождение, а не религия и ритуали. Бог е скрил своята божественост, за да не пречи на нашата свобода. На дявола е дадена голяма власт в света, поради това, че хората не искат Божията воля. Иначе те повтарят. Там, знаете, ако е твоята воля, само, че после казват, ако може да е моята воля, и така нататък. Същността на греха се състои в това, да имаш намерение да извършиш зло спрямо някого. Дали ще го извършиш или не, ти си в греха. Самото намерение показва, че ти си в греха. Няма значение дали ще ти дадат или няма да ти дадат да го направиш. И злото и доброто са недостиг на любов. Добрите хора са също дълбоко неустроени. Много далече от истината. Някога те са се провалили в миналото и доброто се е провалило и злото. И тук са събрани взаимно да се учат родствите. Първородният грех е можел да се случи без змията, но Бог е избрал змията. Учителя казва, махнете Бог от човека и от човека няма да остане нищо хубаво. Сатана съществува в Бога, а не в себе си. И учителя казва: Всяко същество съществува, докато Бог мисли за него. В момента, в който Бог прекъсне мисълта си, това същество заминава. В своята скритост, дървото за познанието води човека до тайната на Бога и за това е създадено грехопадението. Това е скрития замисъл. Бог е поискал да сподели себе си с човека. Не с ангелите, не с архангелите. Те не могат да го познаят. Тайната на човека е огромна. Те с които са ми гледали онлайн интервю знаят за коста става въпрос и накрая ще кажа нещо в тази връзка. Бог е поискал да сподели себе си. Не да даде блага на човека. Самия себе си. В това дърво за доброто и злото е скрита дълбока тайна мъдрост, която е няма в света на ангелите. Чрез падането в това дърво, Адам и Ева, т.е. човечеството, хората, започват постепенно да разбират кое е добро и кое е зло. Кое е зло? Зло е да се страхуваш от смъртта, вместо да се подготвиш за нея. Зло е отлагането да преобразиш Лошия навик Зло е разговорът Който не носи радост И разбиране Зло е когато Обвиняваме вместо да благославяме Зло е когато зрялата възраст Не е съпътствана От покоя Зло е това Което кара Мислите ни да препускат Към неприятни неща Зло е всичко, което хвърля съмнение в съзнанието на човека, че той е избран и че е Слово Божие. Злото не е нещо за... Злото не е вещо за своето предназначение. Злото не е вещо, защото е само инструмент на Божия замисъл. Бог движи всичко към добро, но според както е неговата воля, а не както е волята на хората. И много е хубаво така, че е така, защото хората наистина не знаят какво искат. Злото е само етап, чрез който ще се постигнат по-високи степени в развитието. Всички незгоди са наше старо зло, сторено от нас. Човекът е предизвикал Божия закон и точно тогава е влязал в злот. Хората са изпаднали в проклятие заради своите постъпки. Излизането от проклятието означава промяна на пътя. Не да искаш помощ, да искаш промяна. Всеки, който иска да обсеби любовта, той тръгва към тъмнина и празнота. Първо, Луцифер е бил създаден от Бога, а после е бил унищожен. Казано по друг начин. Действа ли са Божията милост и Божия гняв? Бог знае защо. Който презира сатана и злото, също ще изгуби Бога. Също ще влезе в падение, защото сатана не е враг, а инструмент на и замисъл на Бога. Само Самия Луцифер е казал, само на тебе се покланям. Не заменям любовта си с друга любов. Жаждата ми е само за тебе, Господи. Думи на Луцифер. От много хиляди години Луцифер е бил съсредоточен в Бога и като сияеш, и като прокалнат. Все е служител. Верно е, че няма избор, но верно е, че Бог го е избрал. Ако си във вярата, казва тайната наука, няма да разбереш Бога. Ще обясня. Вярата не е същност. Тя е само подготовка. Любовта е същност. Тоест, ако си в любовта, тогава вече и вярата е на място. Но тя става доверие в Бога и в невидимия свят. Абсолютно доверие. Луцифер е можел да каже, прекланям се само на Бога, но искам да обясня, той има още много да се учи. Също е назад в развитието си поради голяма преданост и любов към Бога, но самия той не е станал любов и не може да каже това, което Алхалач е казал. Аз съм истината, аз съм Бог. Луцфер не може да произнесе това нещо. Ангелите също не знаят кое е добро и кое, и кое е зло. Затова те се остават много ограничени. Те са чисти, но никога няма да станат дълбоки същества. Това дърво, което иначе се води като падение, то се оказва път към най-дълбоките тайни Божии, към премъдростта Божия, това дърво е таен извор на божествената мъдрост и за това е създадено. Това беше за днес, другия, че, другия път ще продължим с една особено дълбока и мистична мъдрост.